Osman, qəbirin yanından keçərkən dayanır və başlayır ağlamağa. O qədər ağlayır ki, ürəyə gelir. Yanındakılar onu özünə gətirir və soruşurlar, deyirlər ki, ya Amir Əl-Müminin, sən heç ahirəti yada saldıqda bu qədər ağlamsan. Amir Əl-Müminin deyir ki, axı qəbir ahirət mənzillərinin birincisidir. Orada necə oldunsa, ahirətdə də, qiyamətdə də elə olacaqsın. Çalışın ki, bu dünyada da, bərzaq aləmində də, ahirətdə də, yaxşı olanlardan olasınız. Da bunu da görün kim O adam ki, mələkçilər ondan utanardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan utanardı. Və günlərin bir günü Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına Abu Bakr gəlir, sözünü deyib çıxıb gəlir. Ömər gəlir, sözünü deyib çıxıb gəlir. Və Osman gəlir, sözünü deyib çıxıb gəlir. Abubakir və Ömər gəldikdə Peyxəmbər s.a.v. Əfəyini dizindən aşağı salmır. Osman isəri daxil olduqda isə Əfəyini dərhal aşağı salır. Və Ayşə Rəviyyələnə bu hadisədən təəccüblənir. Bu hərəkətdən təəccüblənir və deyir ki, o ikisi daxil olduqda onlara məhəl qoymadın. Amma Osman içəri daxil olduqda, əfəyələn aşağı çəkdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, məyər e, mən mələşlərin utandığı bir kimsədən utanmayınmı? Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm onu müjdələmişdir və demişdir ki, Allah sənin əynində elə bir libas yəyindirib ki, çalış onu ölənə qədər əynindən çıxarmayasam. Osman radiyallahu anh da elə utancaq halda da utanan Vaziyette de şahit